Aodhu billahi min ashshaytan rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi në ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa n'aodhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min sayyat a'malina man yahdihi allahu fela muzilla lahu wa man yudlilhu fela hadhi lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluhu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 Shofshmi më të mirë dhe zëtëriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Mi shok të ti besnik Mi familë të ti të ndërshme Dhe mi gjithat e të se të ndjekër rrugën e ti me të mirë Dheri në ditën e gjikimi Son të me lejnë Allahu të barëk e vëtë ala Temat të sënë të ta diskutojna Në disa minutat të shkurta është tema Vajshdimit temës Vlera E fjallëve të Allahu të barëk e vëtë ala në çrrota të cilën e elaboruam shkurt, ishte vlera e fjalës Allahu te bareke u teala. Sot do të kalojmë tek vlera e fjalës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk është e mjaftueshme njeriu porkatsua në Kur'an dhe Sunnet, me thënë un jam ndjekës dhe pasues i fjalës Allahu te bareke u teala dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mos mja ditë njeriu vlerën e asajt e cila përkacohet dhe e dyta qëka në ban në bi nëse neve përkacohemi të këfjala Allahut dhe fjala për nga meri sallallare dhe së kemi khaber për këtë të dhijat asë së dimë se që ka thonë Allah asë nuk e lodhmi duke kërkue domethanjët e Allahut, kërkeset e Allahut urdhët e Allahut, ndaleset e Allahut dhe të gjitha këto nga ona për nga meri sallallahu mirë po pasi që ne emi krejesa të cilat për me shku me kërku diqka, fillimisht në nevojitet me dit vlerën e saj. Vlerën e asaj qka e kërkojna. Andaj vlerën me madhush, e madhësh, fjallë Allahu të vare kjovë të ala, si që ka thonë pengameri sallallallis rëmë hadith, edhe psa hadithi është i polemizum rëth shaksis të tina, mirë po Shekhu Lislam ibn Utejmije, ka thonë nuk ka polemik rëth, do me thonjës ati tekstit. Nuk ka polemik rëth, do me thonj Edhe nëse ka polemik për saktësinë e zinxhirit, cela është fjala pejgamberisë sallallahu alajhi wasallam ku tha fadluka lamilah ala khalqihi ke fadlillahi ala khalqihi. Vlera e fjalës Allahut me vlerën e njerëzve është sigurt vlera e Allahut me vlerën e njerëzve. A krahasohet vlera e njerëzit me vlerën e Allahut te bareke ve taala? A krahasohet ai që i ka shini vdekur dhe vdes Më ata i cilë është pa fillim dhe pa mbarim Nuk krasot Kështu fjallë Allah me fjallën e, e njërëzë Kjo është kulmi Andaj, kulmi është me mësu se që ka thonë Allah u te bare kjo e te ala Mirë po, s'ka mund qi më kuptu Që ka thonë Allah u te bare kjo e te ala Paja bashkan gjithë se që ka thonë për nga meri sallallat Sepse i dërguar i është i dërguar e para Me komunikut tekstin Këta kërën nga hënë Allahu Tebareke wa Teala tekstualisht Elhamdu lillahi Rabbil alemin Elif la mim dhalik elkitab u lëra i bëfi Këta a kërën i obligu me komuniku kështu tekstualisht Mos me guzu me ndryshu asni harf Mirë pa e kërën i rol tjetër Fjala për nga mejri sallallahu alaihi sallam Dhe jësht Li të bejjine lin nasi ma nuz zile ileyhim edhe një rol kjetër e ka pas për nga meri a.s. ku Allah i ka thonë dhe ti e gjithashtu a i cili ja u spjegon njerëzve që ju ka zbrit andaj i ka dy rolit të mdoja për nga meri a.s. nja, na e komunikon tekstin thot kështu ka thonë Allah kjo shvelë Allah u gjellë u ala Gjibrili me kam su prej Allah u te bare kjo vë te ala e dyta, ne e tregon do me thonjën e kësajna se na, neve nuk në duhe në të harfët E prej prej even a asaj veçorë për kuptimeve, për domethënieve. Neve na interesojnë kuptimet se me, me punuam ato, me manifestuam veprat ato dhe me zbatuam ato, andaj na nevoi të xhala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra asaj çka do të flas më sot është vlera e fjalës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rreth cilave hadithe sillot kët islami. Po shumë e në rëndësishme kjo. Kjo temë kanë diskutuar dietarët e vjetër i Imam Ahmedit. Imam Ahmedi për dietarët e të, të harritshëm e ka diskutuar se janë disa hadithe, të cilat janë themele të Islamit, të gjitha hadithet tjera kthehen tek këto hadith. Apo tek tak hadithat dhe këta hadithë janë të numëruar me gishtat: 3, 4, mës shumë di pesë. Pas hadithe, katër hadithe, të cilat kryet Islamin kthehet aty. Andaj e kanë qujtë medarul islam Ala thëllethet i ahadith au, Ala arba ahadith Shtilla boshti Rëtë të cilëve ahadithet e cilët islami Janë tri, katra po pes Andaj është turb Po një musliman musmidik të ahadithet Një jo mështë mi dit tekstualisht, po dhe mi dit kuptimët dhe këtëra adithëve, që ka dosh me thonë për nga mele, alejsh salatu, nësëm, nga se janë shtillat të fejës, Allah u te bareke, u e te ara. E nëse nga mundë thënë, Allah u te bareke, u e te ara në të ardmën, edhe me i spjegu këtë adithëve, se qëfar vlere kanë, qëfar do me thonje kanë, dhe në cilat fusha, dhe në cilat pjesë të adhurime të besimtarim futë në këtë adithëve. D Kër kanë folë për vlerën e për fjalën e me për nga meri sallallahu alaihi sallam E kanë përruë Fjalën e për <coughs> nga meri sallallahu alaihi sallam Ku ka thanë se U titu Gjavami al kelim Mua Ka thanë për nga meri sallallahu alaihi sallam Më është dhanë Gjavami ul kelim Kjo shpreje ka orën nga për nga meri sallallahu alaihi sallam Gjavami ul kelim Qka është gjavami ul kelim? Kanë thonë djetarë Buk falisht Për mbledhësja e diçkaje Gjemje, i thëjnë gjamiës Gjami Gjewamje, shumë si fjales gjemje Tubuese E pengamela dhe i salatu sëram Në aspektin gjohësorë thot Mue më është dhonë më nira e të folorit Të tubu me E që ka posë përqëllim me këta me tubu diçka Me i përqit diçka kitë më një vend Në në kuptohet Ata qka do të përmenja prej Fjaleve të djetarve Ka thonë Ibnu Ethiri Njani për i djetarve të mdoj të hadithit i cili është marrë me një shkenzë shumë të rëndësishme. Cila jë është, është marrë me fjallë të pengamerit sallallahu aleyhu sallem njën nga njën se qëfar kuptimi kanë kur ato janë të vështira. Pengamerit e së ranë fletë me fjallë ndo njërë të vështira shumë. Djetarët hutohën që ka dosh me thonë pengamësën me këtë fjallë. Fjallë e ranë. Hinë në për fjallore hinë për poezia të arabëve, hinë për zakonet e arabëve kur e kam përdorë njëri me tjetrin këtë fjalë, çfarë ka pasur qëllim? Vetëm e vetëm u ju ofrua çka po do pejgamberi alayhisallatu selam me thonë me këtë fjalë. Ai njëri prej detarëve të më i cili është mirë me këtë shkenc, është Ibnul Ethir dhe ka një fjalor të veçantë si ti kuptojmë fjalë shprehjet e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Ka thot në kuptimin e këtësaj Fjallet të nga meri sasem thot Ej ennehu kena këthiru lmeani Qalilu l-fad Kjo është prejtë divincionën Më të shkur të asha i kapru Ibnul Ethiri Thot, qka gëhwami u l-kelim Për nga meri a.s.t.s. Prejtë qërive të fjallet të ti është Gjahwami u l-kelim Thot, ej ennehu kena këthiru lmeani Fjallet të ti Janë ploddo me thonje Qalilu l-fad Me sh Kjo dë me thonë që ka e është vequ për nga mela e sëna me këta. Pak ka thullë, nërsa mrena kësaj të paktës, ka shumë dë me thonje, ka shumë dë me thonje. Andojti e shef se djetarët e spjegoj një hadithë për nga mela e sëna një vëllim. Sigur që islam, e Shekhu lë islam ibnutejmje. Hadithin e Gjibrilit, ku ka artë Gjibrilit në formë të njeriut, tek për nga mela e sëllem dhe e kapi që ka është imani, Qëka është islami, qëka është ihsani Shekhu lë islami të imi e në një vëllim të tërë Respegun veçëm të këtë hadith A ka qatë shumë në fjallët e benëslam që me nëzirë një vëllim? Ka Ibn Qajim el-Gjauzije I jakë na abudu Vë i jakë në stajin Tre vëllime Tre vëllime Ty thua Sharabom me këta, ni ja këna Abu Dawud e ja këna Stain, e thjesht është, vetëm ty ta adhurojm dhe vetëm ty dhe vetëm për te ndim kërkojm, por neve dhe ty jështë e thjesht. Por ata të cilët janë kanë, e kanë kuptuar se ç'a, ç'është madhria fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sa, ata saka kanë e thjesht. Jetën e kanë dhën, vetëm ta kuptojnë se çfarë do më thonë, jenë, ngërthejnë nëna fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të dimë thiri se përveç orive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është Lath pak dhe kuptohet shumë. Dhe flet pak dhe kuptohet shumë. Ka thënë Ibn Rajebi. "Wa jawami'ul kalima allati khussa biha an-nabi sallallahu alaihi wasallam naw'an. Përmbledhja, fjalat pensa përmbledhse tubuse është dhilloje." Fati Ibn Rajebi. Ibn Rajebi kush është? Ndalsi i Ibn Qaimit. Në planin e gjouxive, Ibrahim ibn Ashbah, diator i një or i shuar tek muslimanët. Ai ka pasur një nxans i cili është i Ibn Rajab al-Hanbali, është i njohur kështu. Ibn Rajab al-Hanbali e ki hojj, i ka shpjeguar këto 40 hadithe të Imam Nevviut, brenda të cilave 40 hadithe xhindën këto 3 apo 4 hadithe rreth të cilës stilet Islami. Prandaj, si këshill dhe si udhzim që as një besimtar Nuk lejohet, mësë me i ditë shto adithë <coughs> Ka pridjetarës shë e ka mbo obligim Që të katëra adithë Mi legju dhe mi kuptu e mirë Se shë ka do thë shpenga me nga Alei Salatu Sram me thonë Do t'i përmendimi, do t'i përmendimi me tha, në përmeni, në përmeni, në lejnë Allahu Gjelluara, nërsa shpegimi këtyre ku gjindët Te Livra ibn Rejevit është e për këtyre dhe në gjuën Shqipe Encyklopedia e Dijes dhe Urcive jo besimtar duhet me ulumtua ti dhe me me ulumtua çka po do me thon pejgamberi alayhi salatu wa salam fot ibn rajebi e para prej tyre është mahwe fil qur'an ka qوله تعالی është sigur fjala allahut te bareke وتعالى ku ka thon allahu jalla wala inna allah ya'muru bil adl wal ihsani wa itai dil qurba wa yanha anil fahsha wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhkuroon allahut te bareke وتعالى me një ayet Ka thane Hasan Al-Basriu, "Kjo ajet skalon ka thane Allahu i mirë pa ju urdhëruar dhe skalon të keqçe pa ju ndalur." Dorasa ajeti është një ajet i vet. Allahu ju urdhëron për drejtësi, për bamirësi dhe më dhon të afërmë. Pastaj me tre tjera, ju ndalon nga amoraliteti, nga të këqçijat dhe nga zullumi. Tre me tre. Tre me tre. Ka thënë Al-Basriu, "Kjo ajet Andaj pastaj disa dietarë kanë e kanë bërdor për hutbë. E kanë bë si përfundim, se se ka thënësh ajeti masjet për fshirës. Të urdhëron për çendë të më të mira, për boshtet e mirësisë dhe të ndalon për boshtet e të keqisë. Kuçi për mbat e ka arrit ata që Allahu te bare ke utara është i kënaq për robëvet e tij. Ana ganon e para është kështu, se në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një shpresë ka këshill të madhe. Një shpresë ka dhënë një rritë pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thënë ja rasul allah idni o ansihni koshillom ma jap një këshillë pejgamberi selam më pas ka nda o vëlla ma jap një këshillë has këtu katrë saat ti e bakt taksh to ka dalti nuk i një fialë ka një fjalë shpresë një lifsë dhe një fjalë la tagdab mosu hidhro mosu zemro si si çdo natyrë e njeriu pak Se njeri ju është Astu i kryum do shumë Elheku mu të këthër Juve ju ka shkatru shumë Do një shumë me pas Sa ma shumë me pas Ju jo është ka e do bishme Cikur njeri ju Riskun e menonë se është më pare shumë Nëse djetarë don, ka ndonë Ka dalim mes riskut dhe kesbit Kesb është sa i kitin në banka tje Të figurojnë Ditë shinë mi, nitë shinë mi Sa i kje, qasë, nitë shinë Ka dhe në riskët diqka tjetër. Riskë është ma të nëtefi o bihi. Ata shka e përdor ti. Që ata shka e përdor, a riskë i jotë. Që ata shka e ki të deponume, a jo është fitimi jotë. A për të dhijat, mirë është logëri. A në për të dhijat, mirë është logëri. Nësësa njeri ka fitim shumë, a ma prej riskët ka pakë. Së më hunët e me mërë përvecë se se ju ka caktue. A i ka një milion Thot Se për nga meri sallallahu aleyhi sallem Në këshillat e ti të pakta Ka pos thon, Në fjallit e ti të pakta Këshillat të mboja Mosu zemro A i ka thonë Ja Rasulallah Ansihni Pak jo Berë me dhe diqka Ka thonë Latë këdab Mosu zemro A pet pak Mosu zemro A ka që shmjertu e Pse? Sepse nëse njeri ju e frenon zemrimin e tina A jo shkull mi mirësijës Se e gjithë sherri, siç ka thënë Ibn Hazmi, është dy llojsh. Ghadbani a the shehwani. Kuçi frenon e ka frenuar të keqën. Çfarë është? Zemrak e hidhrimit të madh, edhe e fsharak. Njëriun se e frenon zemrimin, edhe e frenon efshin, kjo është fejja Allahu xhallahu ala. Se njëriu ose devjon për shkak të efshit, dunjën do më arrit për dunjën e shum, edhe e lefein Allahu xhallahu ala. Edhe e dyta Zemrimi Haset dhe minë indi e më pusihim Kua Allahu Gjellali ka përshkujt Jehudet Se ata Nuk e dojnë për nga merin Dhe nuk e pasojnë për nga merin Jo përse se din Jo përse se njohin Po për një problem më renda tërra Ajo është haset dhe minë indi e pusihim Nga zemrimi që e kam për ta Zemrimi Iblisje ka posin ati adhemin Ka pranu mu malku vesh më smirasesh dhe Andaj penga mësam e ka këshilluar me këshillën më të madhe, mos u zemro. Sa njeriu kur të mëlefosë diçka thot, o, o ke a më të më veç pa shpraz, ke të mëlefën damsela. O penga mëre aleysselatu selam, kur nuk është hakmor për vetveten e tij. Shpirt, madorashtor. Sheikhul Islamy Otaimi para sa më vdek, ka thën, kad ahlaltu li kulli muslimin adhani. Ja kumbo halal çdo musliman i cili më ka mundu mue. Dhe më ka shkaktu dhimbje. Porveç men ka adu lllah dhe lë rasulit. Porveç ati i cili është armik i Allahut dhe pejgamberit natisja bajallat. Pse? Nëse është mik i Allahut dhe pejgamberit, s'ka pse mësmja bajallan. Ose ka gabu, ose e ka nxit shejtani, e ka nervozuar e kështu me radhë, më kashtinje me me, me munduë. Përndryshe e ka halall. Anda Sheikhul Islamu Taimi anjaf që dhunja. Anjaf krejt dhunja. La taghdhab. Këshillëvoll nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fasa e dyta ka thënë Ma huwa fi kalameh sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntashir mawjud fi sunanil ma'thura anhu sallallahu alaihi wasallam qad jama'a ulama wa radiyallahu anhum jumuan min kalimatihi alaihi salatu wassalam dhe lloi dit është do mund lloi i parë është na fjalta Allahu te bareke ve teala e dita na fjalta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne lloi na fjalta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fjali detra fjali te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atik ka prej dispozitave te shumta Ti e sheh vallallai një hadith të vetën e Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. El ma'u la yunjisuhu shay'. Uji nuk e ndot kur gjë. Ulemat këtij hadithi prej ka 70 kohëve e Këshirit. Jo kështu ka dashmë thon, jo kështu ka dashmë thon. Prekson xerrat kjo, jo xerrat kjo e kështu me ro. Lloj lloj dispozite prej një hadithi të Peygamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa saflat pak nga kuptimet i ka të shumta alaihi salatu wassalam. Pastaj Këmë bërmen djetartë prej dobive, prej veqorive të fjalve të nga meri sallallahu aleyhi Vesellem ku ka than Ebu Suleiman el-Khattabi Gjithashtu ki është njërën prej djetarve të mdojtë të muhadife dhe i cili e ka svegue Sunenin e kujna të Ebu Dawudit Jo e dini Bukhariu muslimi Basaj Ebu Dawudi Ebu Dawudi ka sunen Sunen hadithet për për e përmledhën nga pengamiri sallallahu alaihi sallam Një anë i predetarë shkë ka spiku këtë hadithë është Ebu Suleiman el-Khattabi al Rahimahu Allahu Teala Kërka folë për veqërit e fjallet pengamiri sallallahu alaihi sallam Ka thonë Inna Allahe Jelle wa Az Lemma wadaa Rasulahu ma udaa al-belaghi Min wahjihi Wa nasabahu mensib al-bajani ledej Iqtara lehu min al-logati A'rabeha Shikone Wallahi, njëri ju mu morë me fjallët e pengamerit, sallallahu ariju sëllem, me i lezhu me vëmendje, me i lezhu me për pikshmëri të laft, me i lezhu me sinceritet të madhë, dhe me dashni të madhë, dhe me dashme përfitu për e atyre, e mi afton për e gjdo fjallëve tjetër. Për e gjdo fjallëve tjetër, as Facebook, as Fiter, as Palavra, as Kurgjohë. Kur anë në sunatë për nga meri sallallahu a.sallem, e gdhenë mendjen e tina, e gdhenë shpirtin e tina, e gdhenë mendjen e inteligencen e tina, gjdo se në përsosët në kulmin e përsosë mërijës. Ato janë fjaltë për nga meri sallallahu a.sallem, njëri u qëka Allahu e ka zxedhë për të dërguar. Allahu te bare kjo e te ala. Se, se kanë zxedhë njërzit. Së kanë thonë njërzit kja ma i miri. Allahu ka thonë kja ma i miri. In me ke Moral të lartë, edukat të lartë se, se kena vlerësu në ata E ka vlerësu Rabbu L'Izzë Zoti i kërëriës Zoti arqë i të barëke Zoti arqë i të barëke A në njeri ju duhet Përkushu me fjarët e bënga merit Sallallahu aleyhi wasallam Dhe me ndru mentalitetin e vetë Shumë është me në nënësi Me ndru mentalitetin, me ndësien, si me ndon ti A me ndon në nënkornizat e Koranë dhe Sonetit Apo me ndon ti që dushë është më rëndësime me në si pas fjallet për nga meri sallallahu aleyhi vë sellem qka thot edhe khattabi thot pasi që Allahu te bareke oteala e ka vendos për nga merin në pozitën e komunikusit komunikusit fjallet sallallahu te bareke oteala dhe të shpavit së tina thot ja ka zgjith gjuhen më të kulume dhe gjuhe së kulume i thojnë edhe e arab e arab prej fjallet aqraba me me kthjell diçka me nda diçka me bë fasol diçka ande Allahu xhallahu ala e ka thujt Kur'anin e tij furqan in tatqullaha yaj'al lakum furqanan nëse keni frikë për Allahut Allahu jep furqan çka është furqan furqan dorie e ndonbardhën për tezës moralin për amorales shirku për imonit për tauhidin imonin për kufrit e kështu me radhë nëse ski furqan porziën Mendon për kufrin që është iman, apo mendon për imanin që është kufër? Vallallai, sikur që jetojnë në kohë neve të sodit, të provave, të mloja. Ku njerzit e adhurojnë materialin më të madh, e adhurojnë parën më të madh, adhurojnë efshin më të madh. Jetojnë vetëm për plotësimin e nevojave efsharake dhe ju porzihet imani dhe dhe kufri. Betohen për kufrin se është iman dhe betohen për imanin se është kufër. Dhe mojnë xeratat të, të tëra ndoshta për për këtë meselë. Pse? sallam yettakulla si kan basrika allahute bare ke otaala dhe allah shu ya furqan sigur mushrik kur kan kerku prej allahute bare ke otaala laula unzila alaihi malak kret ayeta cka ka hartë nga mesall s kan mjaftue kan botalli me pas vrit edhe ni melace andaj kur kurem psejt per murim argumente thot me pas vrit edhe ni melace au xhi dikush prej atja prefiolote te kufrit dhe te senat sa nuk i takon njeriu te me fol me na tavia. Çka ka thon Allahu te bareke ve te ala? "Welo ja'alnahu melkan la ja'alnahu rajulan." Me pas bomelaçe pejgamberin e kshmi bo burr. Burr kshmi bo. Pastaj ka thon "Wala labasna le aleih ma yalbisun." Prap më ja kshmi përziën ne rata. Subhanallah. Allahu ta na prap ja u kshmi përzi. Prap si kshmi lan me besue. "Anadami hibun chi illa" thot Allahu te bareke ve te ala. Edha atomi pa melaçët. Edhe kët ajetë tona më pa kishin me thonë, në janë ma gjepë sëjtë të tonë sepse imani është prej Allahot jo prej menës andë e ka thonë Shekhu Islamin u te imje mësme pas brit Allah, Kur'an dhe sunnet në kishin shpartalue Aristoteli dhe Platoni se e kam posë inteligencen e madhe e kam posë menën e madhe mirë pa Allah u gjellana ka dërgu neve Kur'an dhe sunnet e cila ashtu se gjek sihrin e gjek edhe oratorien dhe inteligencen e cila është e e kod andë e i thotë Al-Khattabi se për nga meri, salatu e salam, ja ka zëgjithë, gjuhen më të kulume, wa minë el-elsoni e fësahuha wa e bjenuha li u bashire filibasihi me shahidet të bligë. Dhe ja ka zëgjithë, gjuhen më të qartë, a fësahë. Kur të fole për nga meri, salatu e salam, s'ka mundësi me thonë dikush, s'pe marrëvej shka po thotë. Sigur që shekëhull islamri u të imi e, e ka shkujt një libar një më dhëtë vëllime, Vete për një temë Se fjallë të pengamen i salasëm janë të qarta Dhe haki atështë i dukshëm Një mëndë dhvëllime Dër u te aru dhe lakëllu e nëkëm Largimi i kontradiktës Prej mendjes dhe shpallis Shka kontradiktë mes mendjes dhe shpallis Janë të përbashkëta Janë një sen, një tërsi Një mëndë dhvëllime Se pengamen samë këtë fole Fol hakin Shka nevoj marë me në këtë fanë Dikush Ajse ka saru bashkë mirë, hasa të taspegojën e tije Ja, vë Allah Se për nga mëjrë a.s. Allahu gjellëval e ka dëshmu se të e ki krije misionin tam Dhe sahabët kanë dëshmu se e ki krije misionin tam Ka të bellëgte, o nësahte, o edejt Ki kshilue, dhe ki dërguja manetin vend Dhe në ki krije misionin tam Allahu me feshed Ka thënë ozot parakit njerëzve sahabëve Ka thënë ozot dëshmon, treher Dhe ka kri misionin për nga mëjrë a.s. Andai fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë më të qarta, s'ka nevojë digush më ard, më thon hasja u qartësoj, janë të qarta. Allahy sallallahu wasallam. Andai dot khattabi e ka zbukuru Allahu me djun më mir, të mirë, me fjalë më të mira. Me fjalë më të mira, sikur si Ibn Hazmi, kur i ka bota po demand filozofave dhe tezilive dhe jahmive, ku ato i kanë hedh fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kanë thon, s'ka dosh më thon kështu pejgamberit sa pse kjo është e paqartë. Shë e thon, ka thonë A po fjalla pejnë nësëm nuk është e qartë është e pa qartë Mirë Fjalla juve që po thoni Nuk është e qartë A është e qartë Fjalla ju të e pa qartë A është e qartë Ka thonë po fjalla juve e qarta E qarta se kjo e pa qartë Ka thonë pësaz Fjalla juve që po thoni është e pa qartë Mu ka në pa qartë për muhe Ka thonë tash që, shmi, që dhe të një besu Nëse egziston të ujlit të pengameri, edhe të juve du të me egzistue, se ju një njerëzja i pengamerë, ka thot atare cëllit mi shku pa për, për masë. Nëse egziston reziku që i pengamësam s'ka s'sharu mirë, edhe juve egziston e reziku në të pas s'sharu mirë, ku i t'i shkoj ma sigurët? Pengameri t'are i salatu e salam. A naj, kopre njerëzve, thot pengamësam s'ka s'sharu mirë, atës da s'sharu june. Në fjalla jote, ma e qarë se pengameri t'are i salatu e sal Pejgamberi alejhi salatu selam e ka fjalën më të qartë, më të dukshme, më prerëse në prerin e dispozitave. Pastaj ka thënë: "Ku ya mbudhul qaul bi aukad al-bayan wa al-ta'rif" fat xhopatabe. Kur të fole pejgamberi alejhi salatu selam, yambudhul qaul bi aukad al-bayan. Kur ta nxjerrë fjalën e vërteton me vërtetimin më të fortë. Kur të fole pejgamberi, nuk nuk thot vetëm, e kalla se deshta me thonë diçka tjetër asnjëherë nuk ekziston në fjalë të pejgamberit aleyhis salatu selam, që thojeni herë, në fjalë, pasaj do shqut, të kada se drejta me thashë çu do të ishte vetëm çështë. Asnjëherë. Së ekziston kjo. Kur ekziston, nëse e ka dhonë diçka Allahu e permision. Kjo po. Allahu e permision, por diçka të ind, jo për meselen e tmëloja. Amë nuk ekziston në fjalë të pejgamberit aleyhis salatu selam, ai më thon në fjalë, a ne sa sanan sa do kjo? Kadarbes se sepata për çashtu. Kadar se më këtë kuptove. Ka dhe se kështu, ka dhe se ashtu, s'ka ote pinga me nësam kështu Sa jo ja, pinga me nërë Një herë me pas tonë, jo se pata Qishë se patë? A pinga me nërë i allahu, s'ka Sa e ja, erunë allahu të e bareke Eru në allahu të e bareke Andaj thotë, kur thoje e vërteton Kur definoje e definon Ka thonë a lejë salatu e selam Shë përshembu, definim Bejnë rëgjuli U është shirkë u e kufrit tërku salat Në mes një rijut dhe kufrit dhe shirkut është lanja është lanja e namazin Kjo të shka është definicion i namazin A kufara iman A qëtë pifeje, nuk qëtë pifeje Në këtë zonë pengamë së madhidhe në drasë me ton Imam muslimi Shaka në thonë djetar Ibn Qajim el Gjauzije Ka thonë subhanallah Fjallas terake i ka trashkronja Këna së pegue Osa për ilustrim dhe për sëritje Terake, trashkronja Të gjithë djetar Të cilat e kanë komentuar Se lanje namazit nuk qëtë për e feje Kanë thonë është për qëllim Mos me mëhue obligimin Po me cilën shpreje e kanë shpreje Këtë, këtë dispozit Kanë thonë Gjehade Mos me bo Gjehde Mos me mëhue Iben Kaini thotë tamam. Apo thoni qështë të Ka thonë fjallat Gjehade i ka të rashkohenja Gjehade Pe nga meri adhe i sara zëmë e ka përdor Për balë kësajna tri shkohenja tjera Te, ra, ke Tash A i ka ditë për nga me në sito trija, a dhe që i kini ditë. A i si ka ditë. Nëse e thoni si ka ditë, a i akon gjahil, në që të të rëshkronjë. E këma kufërë. Ka thonë, nëse e, kin, e ka ditë, po si ka thonë, ka doshme në amashtruhe. E dhe këma kufërë. Të dhe jetë, kush nuk falë, të sashë musliman. Kjo jetë sepse nuk ka mund të ti dikush me në definu e imani dhe namazin, përveç pengamerit, alai salatu, wassalam. Andaj kështu du shmi kërtu fjal të pengamerit, salatu, wassalam, se ajnë kur të thoi në fjal nuk i be pishman, nuk i be kur pishman, dherë ditë në gjegimit, ma jem dikhu anil hawa, ka thënë Allahu Gjellu Ala, ajsë fol prej epshit, in hua illa wahjun, juha, qëka të fol e pengamerit, alai salatu, wassalam, është palë dhe që Allahu Gjellu Ala, jashpalë. Thumme emeddehu bijewami ilkelim Alleti gja ala ridën linë buëtihi Thot pasaj Ja ka përmledh fjallë të buëse E thot një fjallë për nga mejrë a.s. Dhe në ta janë fjallë të buëse Por shembu Ka thonë për nga mejrë a.s. Duke e përmledh Realitetin e kësoj dunjoje Ka thonë Kun fit dunja ke enne ke garib Ka thonë jeton në dunjo Si kur me qenë garib Gurbe qarë Ou abiris sebil Apo me një definicion gjithër Apo udhtari rrugës Ketë definicionin njeriut në këtë dunja është kjo Ta shkrasoje Djetarë kër e komentojnë këtë hadith E komentojnë gjane gafë Se është bazë e zuhdit Bazë e asketizmi Bazë e njohje se dunja e së ku ti i e Tu jetu e Bëhu në dunja si kur duke qenë gurbet qarë Qka banë në njeri? Thënë një të të të të të të të të të të të të të të të të për me morë disatë mira dhe më këti të vatan i vetë, me jetu në adhve. Mirë po të qka bërë? Një vitë, djë vitë, pesë dhë dhë vitë, dhëtë vitë, dhe qka bërë me, me kalimin e kohës, i shëndrohet gurbeti adhve dhe adhveju gurbet. Masë pesë më dhvite këtë vene, i dokojt këtu si gurbet. Po të i konë, nuk i konë. Kështu është, penga me sa më nga ilustron meve. Këmën fitë dunja ke e në këgaribë, mos e haro dispo Se bo, the ballo gjenete mos ani gurbet. S'kohot atje. Pse? Se, se kjo t'u gabova tan. Eveon sa vot ku në fit dunia menifialite vogël me, me domethënie të shumta. Aleyhissalatu wasallam au abilis sabil, apo ka thon, banë sigur kalimtar i rrugës. Kur ti je situes rrugës, a mundesh a mundesh rrugës me dal me me ndërtuani shtëpi dhe me thon se do kam jetu për gjithmonë. Çu të në rrug kam jetu për gjithmonë në midis djogës. S'ka mundsi. Kalojë edhe het. Kështu është dunjoja Alehi salatu e selam Andaj, thotë hojja se Pengamerin Alehi salatu e selam Allah e ka zbukurue Je ja ka vesh petkun e Fjalve të buse Për mi arujtë pengamerin Alehi salatu e selam U alemen li risaletihi Dhe fjal të buse të ti i ka bo Shentë të pengamerijës Të misionit pengamerik Li jëntodhi me fil kalili minha ilmun këthir Qëtë rënditët në fjal të pakta Ilmi madhë Në fjal të pakta Nëse do më vërtetua se pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam fol pak, ndërsa mrena fjalëve ka shumë kuptim, lejoja ni spiegjim tonë hadithit për dietarët ma po e mallë. Premë Muhamedit dhe Imam Shafiut, Ibn Taymi dhe Ibn Qayyim al-Jauziyah ekshomeran. Allahu lakait lejoja këtë dietar Sufian al-Thawrit. Lejoja ni spiegjim tonë hadithit. Ki më tha ajebul uxhab, tudirën e tudirave. So ku i pas ka shkumënja ki dietarit. Në realitet pejgambersi më me ka thonë ata. Po kive që ka zbuluar. Siguraj që ka efshin Gjomin për me patin ata në shako Për me patin Sa më shumë që e pastron dritarën Gjomin e kristalizon Aç më shumë e shef Syk Zbulejsa Ta zbulon ata i cila Existon prej Do me thanjeve Të mloja Fe jes hulu Alasemja i në hivvuhu Vela Je u duhum hamlu Dhe ata që ka e ndëgjojnë fjallën për jënësëm Nuk ju vene ranë Nuk ka e ranë fjalla për jënësëm Për jënësëm fjalë të shkurtë. Ke kanë mundësimi më të madh fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi dhe jetojnë me to. Dhe jetojnë me to dhe ka domethënie të mërhoja. Omen tatba aljawami'a min kelameh, lam ya'adam bayanaha dhe kush i mlet fjalët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, thejtan tubuse të, të, të domethëniave nuk është i paaft në jetën e tyre. Kam i jet, patjetër. Dhe kam i kuptuar fjalët e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam dhe ka për më sigur për shembull ka thënë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selullahu alyaqina walafia ka thon pejgamberi alayhi salatu wa salam adin se nga njerëzit imam ahmed al-tirmidhiu ka thon selullahu alafia shikona dishprej kërkon ai prej allahut yakinin edhe afien bindjen edhe shnetin bindjen edhe shnetin Nuk leo shqip pak na dukat. Me këshilldhjetar çka folin për këta ditë. Kan dhënë krejt dunjën dhe agjendën e kam e kam le të them son çka këta ditë. Kërkoni për Allahut me dhurë bindje, jo informacione, jo njohuri të shumta, jo me me ushtir filozof me shprehje të ndryshme, avancim administrativ apo diçka fjalë palidhje, mushkir kisha më më i më tëm. Jo. Selullahu al-yaqin, bindje për xirat, el afia, el shnat. Çka thon dhjetar? Fëtë të emmel hadhihil wasija lë gjemja, të gjidu ha muhitatën bëkhajrit dunja o lë akhira. Fëtë meditajë këtë qërë për nga medhet në sëramë, e gjenë gjithë përfshirë se për akhireti në dë dënjojën. Wë dhalike, enë milaka emrë lë akhira të ljekino, vë milaku emrët dunja lë afia. Dhe kjo sepse, e gjithë që është të akhiretit, është të lidhur për bindjen. Një grim së të bindjes me mungua, shkonë. Shkon huq Andaj Allahu të barek e vëtala Kure ka përmen akiretin Nuk e ka përmen si informacion Sepse shpesh her i përzimi Bindjen me informacionet O shumë në nësish me marit bindja Dhe hum bil akireti hum ju kinun Dhe besimtart në akiret kanë bindje Adi qka do me thonë kanë bindje Si kur tash ka ina të jetu Ka me orë kja meti Dhe me dalë par Allahu të barek e vëtala Lej se bejnehu e bejnehu të rgjumen Se ju kellimuhu rabbu Gjdo kujna për e juve kam ju fol Allahu të barëke o të ala Një anëni veq e veq Dhe kur mestina dhe tis kam e pas të rgjumen Për këtis Kjo dit kam e artë pa tjetër Bindje Sigur tash kam e mdo volë e një të dëgju Kështu me Allahun të barëke o të ala Një dit për e ditzve Innehu mjë raun e hu baiden Wa në rahu kariben Ata e shofin shumë larkë këtë dit Amma na e shofin në shumë afër E në atë qikëshirë në punt A me të, laot, a me të Andë Allahu Gjellë Wa Ala, kër e ka përmenë frikën për e ditës e gjikimin dhe përgatitën për ditën e gjikimin, ka thonë Ja, Ejuhellezine amenu, itte kullahe Vëltëndhur nefsum me qaddemet ligadin O, oh, ju e tësët këni besu Këni frikë Allahun dhe le të shikoje nefsi, shpirti, gjdo shpirt që ka përgatit për nesër Ka thonë Hasan el Basriju E ka afru Allahu ditën e gjikimi deri se ka prusikur mu kënë nesër Abo ka thënë ujë për nëjësaf. Se nëjësën e ditë e gjikimi. Shumë afër e ditë e gjikimi. Mi për shka duhet? Bindje. Informacionës bojnë dobi këtu. Jehudi e din shëriati në Allahu te bareke o te ala ma mirë se na. Ka prej orientalistave shka i din nëndë librët e aditit për menësh. Orientalist shka? Sinon me, bo, dinakri dhe komplët fejes Allahu gjellë o ala. Pa i s'ka bindje në Allahu te bareke o te ala. Andaj dot, shikojën këtë f shpar dobi ka e para milaku emri l-akhira al-jakim kërejt qështja e akirejt të është përpëshimin al-jakim s'ki bëndje kërraja s'ki bëndje Allah i du t'melut Allahun gjallu ala min adhan bëndje min adhan Allah të barike wa ta'ala s'ikur me pa Allahun të barike wa ta'ala en ta'bud Allah ka enneke të ra fa in lem te kun të ra fa innehu jarak a dhëraja ka tham për nga mesem Allahun s'ikur jet duke e pa Kjo është gjendja më e po paktë, sikur je duke e po. Fe illem te kun të ra, e nëse s'murë është me mërinë këtë gjendje, sikur me po Allah unë gjellohala, kjo është, në mundë, se ndi maj lartë që ka mundë, imam Qajim el Gjozi ka, e ka kaptin të veçanë në medarë, jësë salikin, si a dhërrotë Allah unë gjellohala, sikur duke e po. Edhepse Allah unë gjellohala, në realitet për indunja s'ka, mundës i mu po, po shifët sifatët e tina, madhërija e tina, lërëcija e tina në zemrat tona, në shpiritat tonë duke lezu fjallën Allahu gjellu ala se se fjallë Allahu te barek e votala si fat i tina dhe këtu shfaqët madhëri Allahu gjellu ala e nëse s'mun është madhëru Allahun kështu shka me va fe inlem te kuntara fe innehu jarak nëse s'mun është kështu atar dije se ajtë qëftije a ma part të bindja këthejat kur ta falç namazin në ty nëse s'mun është me adhëru Allahun sigurjet duke e pa Mi aftën të nëse ki bindje sa e duket pa po t'i e. Valë, njëriut i vjen mare, kur falët me bo shumë lëvizje dhe ndrejsh në mozin sa të pa po dikush tjetër. Apo gjitha pun të mirë shka e banë, e shofi njërës dhe e zbukuron atë punë. Pa po, Allah u të varë kjo dhe t'ala, mirë pa po problemin e kjena të bindja. Paramendoj ki dojt par Allah u gjellu ala. Andaj se lefi, transmitohë për e të tërë se kanë urinu gjak, e janë zverë, e janë bojë, të pa lëvithë shumë në namaz dhe kejtë kjo si rezultatë se ata ka ndalë për Allah nda e për të ala ndaj për nësëm në këtë fjali e kam ledhë këtë qështë në akiretit pas e ka thonë wal afje dhe shëndetin dhe shëndetin pas pëse shëndetin sepse thot hoxha sepse pa shëndet kullu naimin heder subhanë Allah në adhim gjdo një metë që ka Allah ja jetë njeri ju nësë ja mërë shëndetin kull Thon, dënjënja, jautja, al në milion timi pas. Me thon kët donjaja jotja, ama ti i shtrim spital. Çfarë dëut? El afia. Sallallahu al yaqin wal afia. Lutna Allahun mbi ninja në shëndetë. Kur shkish nat, kur jon ski. A ndaj kuria ismu çka i lut Allahun jallalahu, vetëm më mshnosh. Kjo kulmi dëshirave, vetëm më mshnosh mua. Kulmi si dëshirave është vetëm më mëshndosh mua. Siç gjallën Mustafa Sadet er Rafi, dëshira e vetme e ati cilë është duke u fundos në midis të detit cilë është një plam toke një plam toke besh me danë toke, edhe me shmëtuve shto, andaj një meti i shëndetit është i, i pakrasushëm andaj për nga meri sërësën në hadith tjetër nga ibnja basur, radiallahu hadith, një ganëzirim më në Bukhariu se ka thonë, një meteni më gëbu në më fihi më këthiru më në nësë edhe kjo është prej gjawami ulkelim prej, për fjalëve për mlese të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka ka thënë? Dinimet mashtrohen me to shumica njerëzve. Shumica njerëzve. Pse? Sepse nuk e kanë ja dinë vlerën e kërcëllat janë to e salla wel faraq. Shëndeti dhe koha e lirë. Njeriu ka kur ka shnat harohet. E ka dinamikë e kësaj donjaje. Kur cmua thotë vallahi moshnosh kam i bëk këtë këtë, këtë, këtë punë. Për vepra të mira po volmi. Kër së në është, apet haroët, e kështë më raqë, edhe ferraqë, kohën e lirë, kështë televizorë. Apo, kohën e lirë, kështë televizorë, dhe kura më punë, thotë, vësë pak me posë kohë të lirë, kam i bërë këtë punë. Odi, kërki kohë të lirë, e argën këtësina, e kërri e i zanë, thukut kam kohë të lirë, e siha të uëllë ferraqë, shëndeti dhe kohë e lirë. Përënë, sëmë thotë? të dyne me të si shvizojnë shumica e njërzve Andaj, në këto fjallë e pakta të pengameri sallallahu aleyhi wasallem ka prej dobive të mloja Do të përmendit dhe një fjallë të një djetarit apo një kritik letar nëse lejot që të me thangas e sëshmir me atë kom, e, termin djetar klasik është Mustafa Sadiq Arrafi njëni për djetarve prej kritikave letar të Egyptit Mirë po është njëri vërdet gjigant i cilë e ka mbrojt fejnë Allahu Gjellewala, e ka mbrojt Kur'anin Allahu Tebareke Vëtala, e ka mbrojt fjallën për nga mejri sallallahu aleyhi vësallem, edhe nëse nuk është mirë në mundirën klasike me spjegimin e ajete dhe aditheve e kështëmerat. A e ka një fjallë të madhe, dhe ka një liber të veçanë në mbrojtje të fjallëve të për nga mejri sallallahu aleyhi vësallem. Dhe me këte e përmundojna. Qka thotë? Lëkad kanët El bala, balagatun nëbëwia Hi el balagatun insaniye Alleti së gjedetil efkara Li ajati ha Thot Forma, stili Me të cilin fletë për nga meri Sallallahu aleyhi wasallem Fjallë të për nga meri sami Me të cilat aji fletë Thot, është vërtet stili njërzor Me të cilin fletë aji Nëse do me ditë qish fletë një njeri kompletë i i përmbushur me gjitha sifatat e njerëzimit, i plotë të gjitha veçoritë e njerëzimit, njerëzor komplet, shikoj fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Thotë fjalët e tij, e kanë shtim i bosësh dhe kretmendjeve. Edhe kë fiat pak më në mënyra stilistike. Thotë kët mendjet e njerëzve i bojnë seçdë fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse? Sepse ato fjalë janë të mbroja, ato vijnë janë të mbroja li ayati, sepse ato janë si ayete u hasrrat e aqulë donë gajetha ai ka, ka përkuvizu mendjet duke u mirë me fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam aq i pau njerëz më inteligjent ju intereson çka ka thënë pejgamberi alejhi dhe selam njerëzit edhe prej shkije edhe prej orientalistëve të ndryshëm edhe prej evropianëve të ndryshëm ju kam treguar se ka libra të veçanta çka evropianët e lavdrojnë pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam dhe thoj kinjer nuk ka çej normal normal në kontekstin se shumë i madh akon Sigurisht ka thonë njëri prej tyre, unë e mahnitna me këtë pejgamber, i cili ka hip në qellë ka zbrit. Pse ka zbrit? Mos po e ka hipur as lart. Mirpo ka thonë, kjo argumenton se ai ka pasur një shpirt shumë të madh. Ka hip në lart me u kallzo njerëz e poshtë, qish me hip në lart, qish më ngrit. E ata njerëz e kanë e kanë studiu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me ngjë temloja i kan boshejde fjalët e pejgamberit sallam. Sa është akon i madh, dorsa na çka mirë me, na mirë me fjalora. Shumica e kohën na shkon në sendet të kota. Ne nuk lexojna fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për sa ato fjalën të mëlloja. Janë fjalë të të mëlloja. Pastaj thot: "Wa hiya min al-ihkamika annaha masnu'a wa lam yutakallaf laha wa hiya ala suhulati ba'idatun mamnu'a." Thot, ata, ata fjalë, thot, çat shumë janë të përsosura, sigurisht me pas kriju, domethënë me një krim, ta hatashëm. Mir po thot, ata janë thënë me mënyrë më të lehtë në sam follet buithu bil hanafiyetis samha ym dërgojmë fen e lejtë Allahu te bareke ve teala ai keni pasalet fol pejgamberi e salallahu alejhi dhe sallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi nukedon njoni prej juve apo s'ka beson njoni prej juve derisa zë dojë vllajt vetë ashta s'ka do për veten a ka dikush ndaj inteligjencë një që ka inteligjencën që se kupton mi adosht, rejtin, ka si dhe i tanë që e të përvejtin a e ka diku që si kuptom? Këvi të kuptojnë s'kat në fjallët e me zëmë diçka që kanë nuk kuptohet mi rëpër po thotë, qatë që në përsohësura që kërë me, me pasdonë mund të madhë mi thonë ato, ama i ka thonë me letësi a i ka thonë me, me letësi pas të i thotë, elfadhën nubuhëti ja muruha kalbun muttosilun bi gjelali khaliqihi fjallët e pengamëri s.a.s. jan e cila ka qenë e lidhur me madhrin e Zotit atij. Nëse don të u lidh me Allahun, lejoja fjalët e ati i cili a keni lidh me Allahun në kulmin e lidhjes. Unë e ti, dietar të ndryshëm, seleft të ndryshëm, sahabë të ndryshëm, s'kanë mundësi u mu lidh me Allahun siç isha lidh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Siç isha lidh pejgamberi sa. Pe And Allahu xhallahu ka ngrit në në qiell, lart atje. Atje ku edhe Xhibril di ka thonë mjaft. Prit te oh, Muhamedi shkon më lart. Alehi salatu, vësselam Ky njeri, këtë pole, të farë fjallë mund me thonë Andaj, ajo që ka delë prej, prej sendeve, varë prej burimit Uji është i pasër qatë sa e ka burimin e pasër Për nga nësë mësa është i pasër në zemën e ti, në shpirtin e ti Dhe lidhen me Allahun të e bareke, vëtë arë Në thotët, shprejet për nga merike janë të dalë të prej një zemre E cila është të lidhë me Allahun Sa janë të moja të fjallë të për nga mer Lisanun, dhe këto fjal i gëvend dhe i skalit Një gjuh të cilës i është zhbrit Kurani Kush pol? Për nga meri Kër nga meri kush është? Gjuh e këti e cilë i kanë zirë këto shpreje I ka zhbrit që asaj gjuh e Kuran i fjalë Allahu u gjenë lovala Andaj për nga mesëm është i treti Në radhitje në lezimit e Kuranit Allahu i pari Kryus i apsolutë Gjibrili diti dhe Muhamedi al-Islami trejti Pas të rti absoluti Dhe Allahu Tebare Kjovotala e kanë ngritë qështi në pengameri sallallahu aleyhi wa sallam Po na, Allahu Gjellana ka urdhu me madhru pengameri al-Islami pengameri al-Islami nuk madhruo duke thanë unë jam me pengamerin valla unë e pasaj pengamerin pengameri al-Islami ka nevoj me studiu fjallë të tina me undal me fjallë të tina me madhru fjallë të tina me dash pengameri al-Islami ma shumë se gjithë shka Omariti ka thon, a e do dikant më shumë se mua? Ka thon vetëm pasajti. Ka thon laja Omar, jo ja, ala Omar. Alo ski më nis as çka duhet. Dushmëndash mua mbi të gjithë. Dushmëndash mua mbi të gjithë. E nëse na jeni aturdhum me dashë me nga sa mbi të gjithë. S'e vall mirë mi me fjalët tona e me fjalët njerëzve. Pse? Nëse esenca është më dash për nga sa më shumë se gjithçka. E njëri kur e do më shumë se dikant se më shumë gjà, kit fokusimi mirë tek ai. Këtë fokusimi duhet më koni për qëndrum të kaj alejsh salatu Veseram Pasaj thot Muhkemetul fusuli Hat të alej se minha Urvetun mëfsole Thot fjallët e pejnëga mesam janë të lidhura Zinjir Të kuptushme Do me thonët e di janë të lidhura njona me tjetërën Nuk janë të shkoputura Nuk janë të shkoputura Mos me mujt me kuptu pejnëga mesam ja, Fjallët e tina janë merdhje dhe shmëri Të qarë dhe kuptohen shumë bukur Pasaj ka thonë Hatë të lejë se vija kelimetun mëfdule Diri sa në fjalë të përjën sam Nuk ka dhe një fjalë e tepërt Një një një vredjetarve Të se lefit e ka shku një liper Dhe ka njës me gdhenjët Para se me citë të kënjërëzit me ledzue Ka njës një herë, di herë, dhe të herë, një dhe të herë Dhe se ka më një një një një një një një një një një një një një një një një një një n Dhe në fundë ka thonë Subhanallah, që jem ka jemë të ubo? Ka thonë amë sëfëdu kuran me bo? Po së bo ta jemë Që ka të du shkruj? Që ka të du shfoll? Ne esit kime thonë Veshë që këta ta kësha pëshinë se gabime pas la thonë Mas njave kështë kime thonë Ta kësha gjithë këta për para, këta për masë Pse? Se e në të bësharë Ti e njeri E pen nga mejrë a.s. a.s. njeri Mirë po është i frimzun për jaun është Allahu gjelloha Lej se fiha, kelimet të më vdule Ska në fjallë të bensam, kelimet më vdule E tepërt, ska nevoj me thonë këta Andër djetarë kanë thonë Edhe nësë në gjuhë në arabe ka diçka Pre lidhseve të, të tepërta Ze ide, ska nevoj Po veç të duhet për zbukurim Në Kur'an s'kaksi Edhe vavi e ka rolin e vetë e Nuk vjenë jorasisht Asë në fjallë të bensam Në më th edhe feja, edhe vavi, studiohet, sepse është me rënsi dhe ka dispozit të veçantë. Pasaj, thot, inë kharajet, filma u i dha, kult, eninun minfuadim makruhë. Thot, nëse fjallë të e penjamësam dalin në formën e këshilës, ki me thonë, eninun minfuadim makruhë. Subhanallah. Shprejet e mustakës sadikë rrafi i, janë shpreje vartajtë të veçanta në lavdatat e fjalëve pejgamberit aleyhisalatu vesselam. Fat kurt fole pe onsë në këshill, në fort të këshillës. Kimë thon sikur në një njerëz i cili është um këshilluaj me dënes. Dhe zemra ju ka plagos për hirta dashurisë që ka ndaj teje. Pe onsë kurt këshilloje, sikur një zemër e cila plagosot dhe prej dhimbjes të madhe që ka e ka për ti e këshillon. Çi është këshillon? Kur ti dikan e do shumë dhe është në rrezik jeta. Çi këshillon? E këshiloh me këshiloh me këshiloh me më të madhe? Mi për neve qia për mi këshiloh? E këshiloh. E këshiloh një vla, valla. E ki këshiloh hamamin. Nuk këshiloh me zemër të sinxer. Me dënesë të madhe. Mi adosh të miren. Për hirtë Allahu te bareke, wa teala. Pa kur far interesit, zero mu kon interesit. Kjo është këshiloh për hirtë Allahu te bareke, wa teala. Pas të i thot. Wa in raatil bil hikmeti kult. Suratun, besherietun minë r E nëse e thot pejgamberi në fjalë të urtësive kur e thot në shprehje e cila është urtësi urtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më thon një fotografi e njeriu të sikur më kanë shpirt sikur pejgamberi kur ta thoin një urtësi sikur më pa në njëri të pastër me shpirt të pastër fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë وإذا أراك القرآن أنه خطاب السماء للأرض أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء كأن نس قرآني تيه të tregon se kjo është ligjërim qjellor të tregon fjalë pejgamberit se pras, pas pas qjellit fjalë pejgamberit është rand, e dytë në rend fjalë e tokës domethënë nëse radhiten fjalat qjellore Oshallah Allahu te bareke وتعالى. Pas ka një natë që vjen fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj dietar e kanë lavdruar shumë fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë thënë se fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë në vlerë më një herë pas fjalëve të Allahut te bareke وتعالى dhe fjalët e pejgamberit sahasam veçohen me fjalë të shkurtë, me shprehe të, të vogla, të të amla, të bukura në formë të rrjedhshme, të shkolçishme, ndërsa brenda këtyre fjalëve të vogla ka prej domethënieve shumë tëmëloja, andaj në leksarata të ardhmë do të mundohemi të ti përmendim hadithat e vogla dhe besoni, këto katër hadithe që ai kanë përmendë di Art, që si janë boshti i Islamit, vetëm një hadith e ka lënë dy rreshta. Vetëm një hadith e ka lënë dy rreshta, ndërsa tre haditha të tjera janë një fjalë e vogël. Një fjali e vogën. Metëm një a ditë e kalon dyreshta. Se se për nga mejdi s.a.s. Nuk ka pas nevoj shumë me filozofuë dhe me stërë nga të kue fjali minë e tina dhe fjali të tia. Se përse ka qenë i frimë zunë për janu që Allahu të barë e kjovëtara. Lusim Allahu në gjëlluara. Që Allahu të barë e kjovëtara. Da mundsoj e me endo go anton studimin e fjalës Allahu xhallahu xhallahu studimin e fjalës pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam usim Allahu xhallahu ala te Allahu te kthen rinine e muslimaneve ne studimin e fjalës pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam ta pa fjalen e pejgamberis te fjalen mtëdashur ta ban sonet e ne pejgamberis sonet te mtëdashur rugun mtëdashur usim Allahu xhallahu ala te Allahu te bareke we taala مسلمانة الله جل وعلا كودة شانتي مشيرا تدب تطير الله جل وعلا تندهما ظلم شارد المزويتة الله جل وعلا تشكترا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور رحيم والحمد لله رب العالمين